Hej, jag gör en, en ny episod här av eh, Matt Eriks eh, podcast eller Matt Eriks eh, internetradio eh, på svenska för att eh, jag har förstått att det är faktiskt flera som lyssnar på min svenska internetradio, i varje fall så per episod så verkar den vara populärare så jag tänkte jag skulle jag kunde göra en episod till här på svenska och jag vet jag kanske ska Börja göra episoder på svenska lite mera. Kanske varannan gång eller, eller något sånt. Jag vet inte. Nej, om jag nu fortsätter med den här podcasten, det får jag se. Det, det är lite som jag känner för och själv vill. Idag är det den 14 mars 2008. Det är en fredag idag. Och eh, Jag har alltså fått eh, lite mer trafik- på grund av att jag har blivit via vaken.se så har så, har det, så har de satt en länk eller en liten reklam för min podcast, min poddradio. Och eh, därför så tänkte jag att jag kunde göra en, en ny poddradio här nu, eller, eller en ny episod. Och... Eh, min, den här informationen som jag har, har, har tagit som, som jag har kommit i kontakt med den handlar i princip om informationen av Alan Watt eh, som finns på cuttingthroughthematrix.com och den här informationen är enormt depressiv den är alltså väldigt negativ och den är också tyvärr sanningsenlig i varje fall om man ser på det här från ett, för att förstå hela, hela systemet som vi lever i. Och det, det ger faktiskt på sätt och vis en stillhet till människan att förstå det här systemet. Samtidigt som när du kommer i kontakt med den här informationen som Alan Watt, alltså på cuttingthroughthematrix.com har, så äh, inser du också att du lever i helvetet. Du har fötts i helvetet som ett djur och du kommer att dö där och eh, som ett boskap i princip och, och att det finns alltså människor som som arbetar med att kontrollera dig eh, på sätt, framförallt genom eh, så kallad media men även genom utbildningssystemet och som Allan vart kommer fram till. Antagligen också genom vaccineringar. Och genom... Eh, ja, alla möjliga typer av... Av... Eh, institutioner och så vidare. När du kommer i kontakt med den här informationen. Så är det som att öppna Pandoras ask. Eh, och det är som att Många människor kan gå, nästan gå under bara vid den här informationen komma i kontakt med den här informationen andra väljer att sätta dövöra till och eh, börja tro på någon religion och det finns en massa religioner där som alla vårt kommer fram till är skapade av eliten för att eh, kontrollera massorna eh, den här informationen är så negativ att eh, många människor kommer att välja att inte vilja ha någon kontakt med dig. Om du eh, börjar prata om den för folk. Eh, du kan börja ses som en sjukdom som kan smitta. Och det här är en, är en attityd som du framförallt kan, kan komma i kontakt med. Bland så kallade New Agers. För att de tror alltså att negativa energier sprider sig. Och det ligger en viss sanning i det tyvärr. All information och alla idéer sprider sig. Men å andra sidan så finns det också en stillhet när du börjar se saker och ting som de verkligen är. En stillhet som kan ge människor inre självkännedom och inre kunskaper som om de, även om de är mycket hemska så kan sanningen vara läkande. Sanningen kan hjälpa en människa. En människa kan, kan spendera hela sitt liv på jakt efter eh, någonting. Och i slutändan när människan ska dö så säger människan Jag har jobbat hela mitt liv hårt. Varför, Varför hjälper ni mig inte? Och det är då som människan kanske börjar tvingas ta kontakt med sanningen. Men då finns det drogor som ges till människan idag så att personen aldrig behöver komma i kontakt med verkligheten och sanningen. Och många människor idag dör av morfin faktiskt för att det är ofta så det slutar för människor i äldreboenden. En intravenös dos av morfin varje dag tills de dör. Framförallt på slutet. Smärta är något som som är en del av verkligheten och vi har valt, vi lever i ett samhälle där vi väljer att, att vi väljer bort den del av verkligheten som är smärtsam men när vi gör det kommer vi aldrig heller att kunna se sanningen som den verkligen är ja så är det och eh, världen är alltså mycket hemskare än folk så att säga vill tro och därför så finns det så alltså många sätt att eh, fly verkligheten. Och det finns en massa människor som är beredda att tjäna pengar på din vilja att fly verkligheten. Men som sagt den här jag har alltså en poddradio en internationell sida som är matterik.com m-a-t-t-e-r-i-k och jag har uppdater uppdaterat den där sidan nu så att nu finns det också min svenska poddradio kanal finns med på den sidan så att för att jag har insett att jag faktiskt det är möjligt att det är faktiskt den som som är mest uppskattad Även om jag kanske totalt sett har mer åtminstone lika många som lyssnar på min engelska poddradio kanal så har jag gjort många fler episoder av den engelska. Och eh, jag, jag har insett att, att det finns kanske en hel del människor som inte är så bra på engelska och som kanske inte lyssnar på internationell radio som den vid, som Alan Watt har, Cutting Through the Matrix och inte kan läsa engelska böcker och för de människorna så kan det vara intressant med en svensk poddradio och, och att jag kan fylla en viss funktion där, men jag vill alltså säga det att jag är inte sån att jag följer till punkt och pricka konspirationsteori eller någonting annat inte ens Alan Watts information utan jag säger lite jag har ingen eh, Inga regler som jag följer i mitt, podcast, mitt podcasting så att säga. Utan tyvärr så för de som vill ha någon speciell typ av sak att lyssna på. Så kan de bli eh, otrevligt överraskade någon gång. När jag pratar om något helt annat. Som de inte tycker. Och det, det har varit förut så att folk har klagat över att jag inte har hållit mig till ämnet. Eh, och därför har jag alltså bytt. Ursprungligen så hade jag en poddradio. Som heter Maya Kalendern på engelska. Och där började folk klaga på när jag inte höll mig till ämnet. När jag började prata om saker som var otrevliga och så vidare. Men eh, jag, jag står för det att jag anser att jag har rätt att prata om precis vad jag vill. Och eh, att eh, det är folk som får välja att sluta lyssna på min poddradio om de inte gillar det. Eh, men eh, om, om vi går tillbaka till eh, jag kan dra till exempel en intressant bok som är skriven av Stanley Milgram som heter Obedience to Authority och det här, alltså, den här boken handlar om vår människans tendens att, vara, att göra som auktoriteter ger oss order att göra att handla på order att göra vår plikt och de gör ett experiment där en auktoritet säger till dig att trycka på en knapp så, så att en annan person får elchocker. Och de kommer fram till att, den här, att eh, mer än 50% av världens befolkning är beredd att tortera en människa som inte har gjort dem något dumt så länge en auktoritet säger att de ska göra det. Det här experimentet är intressant för det förklarar eh, Nazi-Tyskland där folk faktiskt bara gjorde sin plikt. De, de följde order från auktoritet. Det var inget annat. Det var inte så att folk kände för att gasa ihjäl judar, Utan de fick order att göra det. Och allting handlar om effektivitet i, i nazityskland. Och om du börjar komma i kontakt med det svenska välfärdssystemet. Så kommer du se att det är precis det som gäller där också. Effektivitet. Och de blandar droger så att säga. De, de ger ut sådana här prosak- och soloft-liknande droger till, till ensamstående mammor. Och till barn ger de amfetamin-liknande ritalindroger och så vidare. Allting handlar om effektivitet och det finns ingen mänsklighet. Precis som i nazi-Tyskland. I det svenska välfärdssamhället. Det här är inget som människor fokuserar på. För att tidningarna i Sverige är alltså kontrollerade av eliten alla tidningar i Sverige även vänster så att säga den, den så kallade vänster organisationerna KPLMR eh, Vänsterpartiet och alla de här typer av organisationerna som, som ska vara för folket är inget annat än elitens egna verktyg det finns ingen organisation. Det finns ingen organisation överhuvudtaget som inte styrs av eliten. Kommunismen i Ryssland, i Sovjetunionen, styrs av eliten. Trotsky och Lenin träffade Bertrand Russell och eh, hela deras, de, de, de, de byggde upp det här från London där, där de alltså, Bolshevik och Menshevik, Höll till där de hade sin tidning, Pravda, för den hette, som betyder sanning på ryska. Heter den inte det? Jag vet inte säkert om den heter det förresten. Men hur som helst så, allt det där styrs från London och det, det, det kommer ursprungligen, det finansieras från Wall Street i New York, den ryska revolutionen. Och det finns alltså bra skäl till att banker, de här. Eh, enormt mäktiga väljer att finansiera revolutioner det är att den kommunistiska revolutionen gjorde att människorna inte fick alltså hela all deras egendom blev de av med så att de här banken som, som styrde de här revolutionerna de kunde ju ta över all egendom i kommunistisk i Sovjetunionen så ägs ju all egendom av staten så de behövde bara kontrollera staten så kontrollerade de hela landet och det, det var ett enormt effektivt sätt att ta över kontrollen över mänskligheten kommunism och även socialdemokratin är ett sådant projekt socialdemokratin som vi haft i Sverige ligger närmare till hans för, för, för den modernare typen av, av kontroll än kommunismen en kontroll som har beskrivits av Aldous Huxley i hans tal på Berkeley där han pratar om uh, uh, they will love their servitude det är alltså ett, en, ett slaveri som slavarna älskar att vara, de, vara del i och där kommer de här uh, prosakliknande liknande drogerna in där man alltså skapar ett uh, tårlöst koncentrationsläger för hjärnan där folk kan njuta sig ner till, till, till sin död då leven pajar om man pratar på något sätt om att, att folk har en kemisk obalans i hjärnan. Vilket, och det här utnyttjar man igen människans vilja att eh, tro på auktoriteten. Och, eh, alltså, människorna är inte bara vilja att tortera andra människor- om en auktoritet säger till om att göra det. De är också villiga att tortera sig själva. Det är därför som psykiatrin och läkare har varit så framgångsrika. Men sen måste vi också förstå att de här drogerna som ges idag. Och de har beskrivits i Arthur Kessler-bok book, The Ghost in the Machine. Han har beskrivit det här på slutet. Precis hur de planerade att genomföra, öka den här kontrollen. Mind Control Symposium. där de här pratar om det här. Genom att använda droger som faktiskt är beroende från kallande. Och det är det som så loftet de här drogerna är. Och även de här antidepressiva drogerna som man ger till barnen idag. För så kallad ADHD. Nu, nu måste jag ändå säga att de som här har ADHD. Jag kommer i kontakt med barn som har ADHD. Och jag är övertygad om att de här barnen. Eller jag i alla fall kom fram till att det finns barn med hjärnskador. Men jag tror att de här hjärnskadorna orsakas av vaccin. Så att de orsakar först problemen och sen så väljer de att sätta dit en lösning som, som faktiskt dödar människan på lång sikt och skapar ett totalt beroende. För människor som, som, som äter Ritalin och de här drogerna, som det amerikanska livsmedelsverket som heter FDA, de erkänner helt öppet att Ritalin är enormt beroendeframkallande. Och det här ges till femåriga barn i Sverige. Och i hela världen, i hela västvärlden i varje fall. Så, så, och det här har alltså beskrivits i de här böckerna av Arthur Kessler och även av Aldous Huxley. Där han pratar om det här. I det finns, Men det är på engelska då. Så att det här har planerat redan på 60-talet. Planerar om det här som, som händer nu i världen. Och må, du kan, Man kan se filmen A Brave New World för att förstå vad det är som händer. Och den här mamman som, som dör av... I, hon dör i sin... Hon tycker det är så underbart med Soma. Den här drogen då. Så hon dör av det för hennes lever inte. Eh, så att folk kommer dö. De kommer skratta sig till döds. Så att säga. De skrattar sig till döds. Och, och de har gjort experiment med råttor. Och upptäckt att... Eh, när de kunde komma åt eh, njutningscentrumet i hjärnan. Upptäckte de att eh, råttorna föredrog att stimulera det här njutningscentrumet än att äta mat och de faktiskt stimulerade ända tills de dog av i av ihjäl och, och du kan se det i samma exempel med knarkare där du, du kan, knarkare kan alltså de, för, de, de kan nästan svälta ihjäl för att de är mer intresserade av knarket än mat så att säga och eh, du kan också se det här med, de gjorde också ett experiment där de st kunde stimulera både smärtcentrum och njutningscentrum på råttorna. Och då upptäckte de att eh, även fast både smärtcentrum och njutningscentrum stimulerades, så de alltså blev någon sorts tortyr till, blandat med en njutningsbar händelse, så valde råttorna att eh, trycka på spaken så att det hände. Så att man har alltså kunnat kontrollera hjärnan totalt genom att börja förstå hur, hur, hur, hur hjärnan fungerar. Och, och det här är alltså en konspiration, den konspiration vi lever i den omfattar hela vår värld. Hela världen. Och det är alltså ett kontrollsystem. Det är ett system. Det är det som är intressant. Och om du går tillbaka till den babylonska... Talmuden som du kan läsa Rodkinson fast den finns på engelska så ser man där att det var ett slavsamhälle även då och Babylon var ju 500 före Kristus så gick Babylon under tror jag det var ett slavsamhälle det har alltid varit slavsamhälle och, och eh, Charles Galton Darwin som alltså enligt Alan Ward arbetade för de som styr i världen. Royal Institute of International Affairs. De som ligger bakom. Ja, de som styr i världen så att säga. De som ligger bakom Council of Foreign Relations. Och de här think tanks som styr. De, de sa själva. att men säga Han sa själv att de skapade ett nytt mer sofistikerat form av slaveri. Det var det de skapade. Så det finns alltså, det är det som är svårt för människor att förstå, det finns alltså en, man kan kalla dem en kreativ eller dominant minoritet som styr massorna. Och den här kreativa dominanta minoriteten, de har kontroll över media via licensen för journalisterna och via redaktörerna, via, en, via att sätta in, välja vilka redaktörer som sätts in. Och även tidningen, tidningens ägande kontrolleras. Och sen har vi faktiskt den här situationen att de, de flesta nyheter som du ser i Dagens Svenska Tidningar, som Expressen, Svenska Dagbladet Dagens Nyheter och så vidare. De kommer faktiskt från Reuters. Så de kommer centralt in ändå. Så att det räcker med att kontrollera Reuters så kontrollerar man hela världens nyheter. Och eh, det här... Många skyller på judarna och sådär. Vilket är bara en... Ett sätt att... Man brukar kalla det en... Att försöka hitta något svart får att skylla på. För att i grund och botten så har det här inget att göra med judendomen överhuvudtaget. Utan det har att göra med... Vissa personlighetstyper och deras läggning för att kontrollera och styra helt enkelt. Som du alltså kan se i som du kan se i som du kan se i du kan se det även i, i normala människor vissa människor har den här personlighetsläggningen men de som styr i världen har en mång, mång generations erfarenhet av det här och eh, de har alltså under en längre tid gift sig med likasinnade det går tillbaka ofta tusentals år de här, om du kollar George Bush och, och hans släkt bakåt i tiden så ser du att han är släkt med eh, någon drottning i England till exempel och jag tror han är också släkt med Pocantas och de, de är släkta med kungligheter över hela världen Och de alltså, Då kan man alltså förstå att de har alltså gift sig med andra människor som har haft samma läggning att styra och kontrollera folk och att kunna göra det och behålla makten. Och Genom att göra det så har de förfinat den här personlighetstypen. Men det här är ändå bara folk som jobbar. Eh, folk som syns för allmänheten är ändå bara folk som som inte är så viktiga. De som är riktigt viktiga i det här systemet är att kontrollera massorna. De finns inte ens med i media. De väljer att låta någon annan ta eh, klagomålen. För det är ju ofta, det är ju alltid så att det är smartare att inte synas. Massor. Det är bättre om massorna inte känner till ens att du finns. Men det styrs alltså på det här sättet stamm, samhället genom, vi styrs alltså som, som eh, kreatur och, och du kan alltså se det här eh, till exempel med eh, flor som används i tandkrämen eh, flår eh, är eh, användes först i koncentrationslägen i eh, Hitlers Tyskland för att det gjorde att människorna blev lugnare och det är därför man har flor i tandkrämen för att skapa så att säga människor som som eh, som inte ifråga, som, som inte tänker och ifrågasätter saker. Och även maten har använts för att eh, försvaga människorna och så vidare. Allting styrs idag. Men nu, nu är det något som händer, och vi har kommit till en tidsålder i världen då med hjälp av genmanipulation och med hjälp av eh, eh, framsteg inom teknologi som nanoteknologi. Så, kan man, så har man möjlighet att skapa ny mat. Man har möjlighet att skapa nya varelser. Både när det gäller arbetare. Nya typer av människor. Men också nya typer av eh, kor och så vidare. Man, man kan skapa kor som eh, har gener av... Eh, något helt annat i sig. Man kan skapa eh, idag... Eh, Eh, grönsaker som har gener av eh, eh, någon knarkplanta i sig till exempel så det finns alltså möjlighet att att att, eh, att eh, påverka mänskligheten på enormt många sätt idag och tack vare den centraliserade kontrollen av eh, matindustrin så har man alltså möjlighet att göra det här mot hela mänskligheten samtidigt. Men det finns också många andra möjligheter med HARP. Som är alltså en ett antennsystem som man kan påverka eh, hur folk mår över hela världen. Och det här finns i 54 olika stationer världen över. Och det här det är alltså, använder sig av en resonans på, på de frekvenser som hjärnan arbeta på för hjärnan har alltså en elektromagnetisk signatur kan man kalla det och det är därför vi kan det finns den här hjärnmammografi eller vad man säger EM, EMF eller vad heter det, någonting heter det där man alltså kan eh, kan se på hjärnan och hjärnan har alltså, det, är alltså elektro, det finns alltså en elektromagnetisk fält i hjärnan och det här påverkas såklart av radiovågor så med rätt frekvens så har du möjlighet att påverka hjärnans eh, funktion och så vidare. Eh, och det finns också enligt Allan Wart. Eh, då har de också, håller de också på att utveckla hjärn. Eh, krets, kretskort så att säga. Att sätta in i hjärnan direkt. Som, där man kommer att kunna monitorera och... och eh, Kunna upptäcka onormalt beteende onormala tankar och så vidare. Så vi kommer in i en ålder nu då den de traditionella möjligheterna till frihet från systemet försvinner. Och, eh, vi, vi kommer in i en ålder där det kan vara slutet för en, en människa som kan tänka verkligen fritt. Och personligen så, så anser jag att det redan är kört för mänskligheten. I alla fall för den för stora massan av mänskligheten. För att de har blivit de, de har blivit påverkade så mycket. Det största problemet med mänskligheten det handlar om att de tror på auktoriteter och att de gör som auktoriteter säger. Det är det största problemet. Eh, därför att så länge du gör som auktoriteter säger så kommer det gå åt skogen för dig eller för dem som du har att göra med i samhället på grund av att det de, de, de finns en agenda och du kan se det här om du ser vart vi är på väg om du ser vad som händer de förändringar i samhället så ser du att vi går emot ett system där folk kommer att Drog, alltså droger, alltså typer av de här typen av drogerna som har kommit ut som antidepressiva medel och amfetamin liknande drogerna alltså folk borde ju fatta att det är någonting som är snett i ett samhälle där man har så här, såna här och där det här ges till äldre och yngre samtidigt så så så, så jag, jag är väldigt pessimistisk när det gäller, så att säga, jag tror egentligen inte att det finns någon eh, lösning på det här. Utan jag tror att, att eh, eh, det, vi kommer att gå emot ett samhälle där man kommer att tillåta en viss frihet, men det kommer egentligen inte vara någon äkta frihet. Man kommer till exempel inte tillåta att människor lever utan vaccin och utan att man och, och folk kan, om man läser till exempel den här boken The Ghost in the Machine av Arthur Kessler så kan man se där han pratar om hur de måste på något sätt skada hjärnan hos människan eller ändra hjärnan för att eller, eller kortsluta hjärnan gör någonting för att de menar att det här utveckling som har skett sedan apan med neokortex att den i grund och botten är farlig för, för, för, för jorden man ser det som att det är en galen Frankenstein som har skapats och det menar man alltså hela mänskligheten är. och det är därför de gör det här det är därför de använder mycket kallande droger för att skapa människor som är beräkt som kan, där man kan förutsäga. För att folk som har ett beroende, de, de kommer alltid till större utsträckning att, att göra vad auktoriteten ber dem att göra. Det, det måste du ju förstå att folk som går på de här antidepressiva medlen, de kommer antagligen aldrig att de blir ännu mer eh, auktoritetsstyrda. Och de är antagligen auktoritetsstyrda redan från början. Eftersom de eh, valde att ta droger när de var deprimerade och, och det är också så att eh, när man är i en sån situation så, så är det ju så att läkaren ger rådet att personen ska ta drogen inte ger rådet utan bokstavligt kräver att personen ska, sätta, ska ta någon sån här medicin och inom välfärdssystemet så finns det många människor som, som har någon typ av eh, som får pengar för att de på något sätt har fått någon diagnos eller något sånt där. Och de här människorna, om de inte följer läkarens råd, så blir de av med sina pengar. Och det inkluderar att ta vissa droger. De här typerna av, faktiskt kokainliknande droger. Och eh, eh, idag så har det också har det gått så långt att man har börjat med att ska börja med att använda blodprov. Så man kommer alltså kunna se om personen tar sin medicin eller inte. Så att det blir alltså ett totalt kontrollsystem. Och i framtiden kommer det här lösas med ett, ett, ett kretskort under huden eller i hjärnan. Ett totalt kontrollsystem. Och det här sätts in framförallt i första hand mot de utsatta grupperna i samhället. Men i slutändan menar Allan Bort att det här kommer att drabba alla människor. Och eh, eh, Det är ganska hemskt när man börjar inse det här. Samtidigt så har jag också insett att det finns många lögner i samhället. Vi lever ju i Sverige indoktrinerade i, ett, i en tro att eh, folk som eh, inte kan få jobb eller är sjuka tas om hand med skattemedel, tas och hjälps av systemet. Och det är sant att det läggs en enorm massa pengar på människor som är sjuka eller arbetslösa. Och det är också sant att det finns några människor som lever hela sitt liv nästan på systemet och aldrig gör ett handtag och lever bra liv. Men den stora majoriteten av dem som någon gång kommer i kontakt med välfärdssystemet, de bryts ner totalt av det. Och där ofta för att man lägger sk stora skattesummor på att skada individerna. Medvetet. Och det här medvetet kanske är fel ord för att... Eh, de följer bara order, de här människorna. De gör bara sin plikt. Men man kan se det som medvetet för att... För, för att eh, någonstans så måste de ta ansvar för sina handlingar. Men vi lever i ett samhälle... Där det är så djupt indoktrinerat i personen att man ska göra det man, sina order, man följer order. Och det är det här som vad jag ser Allan bort pratar om, frimurarna. För i grund och botten så är det ju grunden för frimurarstrukturen att följa order och att hålla käft. Att inte prata om saker och ting. Och det är faktiskt den typen av organisation som finns i samhället. Och du behöver inte börja tro på frimurarna eller jesuiterna. För att inse det här. Det, det, det, är liksom, det räcker med att gå, gå, gå att inse hur bankväsendet fungerar, hur företagen fungerar, hur hälsovården fungerar. Allting bygger på tystnadsplikt och att du följer order från den som jobbar över dig. Och det är de två egenskaperna som, som är grunden för jesuitorganisationen så du förstår att du behöver inte du kan kalla det här vad du vill Allt, det, det är alltså en typ av, av organisation som styr och det, det här styr även inom eh, media och eh, den så kallade fria pressen är den här organisationen vi har ingen demokrati, det vet alla som har kommit någon vart i samhället som har kommit upp sig eh, att, att det, är, det är andra krafter som styr Personligen så ser jag mig väl inte som någon guru på det här. Utan jag ser mig mer som ett, ett offer för systemet. På det sättet att jag, jag eh, har, har tvingats förstå hur samhället fungerar. Mycket på grund av mitt eget liv och hur, hur, det, har, hur det har artat sig. Så har jag, har jag tvingats vakna upp till eh, den onda sidan. Av verkligheten och förstå. Och jag har liksom tvingats förstå också. Hur, hur man fördommar människor medvetet. För de vill alltså inte ha de vill inte vill ha intelligenta. De vill inte ha kombinationen av en människa som har ett bra minne. Är intelligent. Och samtidigt har bra intuition och kan se igenom saker och ting. Det är sådana som de är ute efter och skada. Nu vad jag förstår så har Alan Watt... Eh, Eh, klarat sig från, från men, men i de socialistiska staterna så, så går det inte att klara sig lika lätt och jag tror att i Sverige så har de flesta människor som kan se klart de har på något sätt eh, utsatts så även framförallt nu idag med eh, det system vi har i skolorna med där man ger amfetamin till barn och så vidare, så, så tro, tror jag inte att vi kommer i framtiden ha några som kan se verkligheten. Och, men, men det är inte säkert. Du vet, det, det, den mänskliga den mänskliga eh, själen är förunderligt svår att greppa. Och, och de har aldrig lekt, riktigt lyckats tror jag att verkligen lobotomisera den mänskliga själen utan att samtidigt i princip uh, göra människan till en grön grönsak uh, de, de lyckas liksom inte komma åt det där, de lyckas inte med vetenskapliga metoder komma åt själen och, och det är där hoppet finns så länge vi har själen kvar så har vi en framtid och uh, många av de här uh, metoderna som finns i samhället bygger på att du ska sälja din själ till ett pris. Och på så sätt så ska du För att de är ute efter din själ. De är inte ute efter att eh, det skulle vara hur lätt som helst att döda en människa. Det skulle inte vara något problem som helst. Och det är inte det de är ute efter. Utan de är faktiskt ute efter din själ. Förstår du? Eh, och att vinna dig över. Så att, du, så att du med välvilja ska tacka ja till slaveri och det är så här jag har förstått det och det är så här Allan Bort går in i detalj om att förklara hur de faktiskt vill dig att, att med egen vilja gå in i ett slaveri och, och, och tacka ja till metoder som slutligen leder till din död det är ett sådant samhälle vi har, ett så kallat frivilligt samhälle där, där folk som utger sig för att hjälpa dig är de värsta monster du någonsin skulle komma i kontakt med man har ett bra exempel med någon som fiskar och sätter på mask på kroken. Och fisken tror att det är något gott och fastnar på kroken. Det är i princip så som samhället är utformat. När det gäller de här eh, hälsovård och, och så vidare. Och alla typer av sjukvård. Och, och även utbildning. För utbildningen leder ju sällan till. Utan det är bra att du kan ha på papper att man har utbildat sig. Men i grund och botten så leder det inte till någonting positivt för personen. Men det är såklart att det leder till att man kan fungera i systemet i vissa fall. Men om vi tar läkare som exempel. Du pluggar i bra många år och får massa studieskulder. Och du är ändå bland de intelligentaste i samhället Eller de, duktigaste på, de som är duktigaste på att plugga i varje fall. Och eh, när du väl har gjort det så, så ska du jobba med att ge ut droger till folk. Och om du inte följer speciella regler som någon annan ger dig så kommer du att bli av med ditt jobb. Och inte bara ditt jobb utan din legitimation och din rätt att, att vara läkare. Och då har du fortfarande dina studielån på en halv miljon att betala av. Eller något sånt. Så att du, du är totalt fast och du har inget annat val än att spendera ditt liv med att ge ut de här drogerna till folk. Även om de är skadliga. Så, så fungerar samhället. Det är liksom bara det, för det är precis för att gå in i detaljer när du börjar inse allting. Hur det funkar. Och när jag säger droger då menar jag medicin. va? För att medicin är skadligt. Jag har sett rapporter på, eller jag har hört talas om att, att den tredje största orsaken till dödsorsaken bland människor är medicin. Medicin är ingenting hälsosamt. Det är något vi har fått för oss. Och så att det är det jag menar med droger då. Medicin. Men de, det är alltså privata intressen som. som eh, för fram de här. Som bra. Så så är det. Och det är en väldigt depressiv sanning. Men det finns möjlighet för folk att undvika det här. Och gå in i någon religion. New age eller något sånt här. Och börja tro på det. Och det kan såklart ge folk frid för ögonblicket men de väljer då att inte se sanningen som de är och det enda som det slutar med i slutändan är att de ändå liksom bara blir offer för systemet sen finns det ju de som väljer det finns, så jag ser det som att det finns två typer av människor i samhället, slavarna och slavdrivarna om du väljer att bli slavdrivare, om du har en mer psykopatisk läggning så kan du kanske njuta mer av av av att jobba i det här systemet och det är också de människorna som förespråkar det system vi lever i och säger att, att det är bra det är ofta de som faktiskt arbetar som slavdrivare i samhället men det är också det att det kan finnas en massa förmåner och det också handlar också om det här att folk inte har något annat det finns inget alternativ till det system vi lever i heller men så så är det och jag personligen har ju då eh, trott lite på Maja-kalendern som lösning på allt det här. För det är liksom det enda jag har sett som eh, kan ge hopp om eh, framtiden. För att det finns ett sånt enormt mörker över framtiden. Eh, och nu vet jag att Maja-kalendern inte har, inte har någon grund, någon vetenskaplig grund. Och jag vet samtidigt att eh, att Maya kalendern, eh, om man kollar på de som styr i den här organisationen, Club of Budapest så, som Kalleman refererar till som väldigt bra, så ser man samma NGOs och man ser kopplingar till Club of Rome och de som ligger bakom eh, koldioxidtaxeringslagarna, den här växthuseffektlagarna. Beskattningen, globala beskattningen. Så det är kopplat, och, och man ser också eh, de som ligger bakom eugenics som det kallas. De, de här idéerna att sterilisera de svaga och att döda de, de handikappade och så vidare. Alla de här tankarna: eh, Allting ska vara effektivt om du ska producera och konsumera. var en liten, som precis som i nazi i Tyskland. Man ser det i de här Club och Budapest också, när man börjar läsa om de människorna som, som, som finns där. Och det här, det här pratar, kallar man om som, som om det var eh, fredsaktivisterna. Jag ser det inte som utan jag ser det som eliten och det finns till och med en aristokrat- från den engelska aristokratin som är första ambassadören där på Klapp och Budapest. Och det är starka kopplingar till Förenta Nationen och så vidare. Och det är där man kommer ifrån själv. Världshäl Världshälsoorganisationen. Så, så allting hänger ihop. Det, det är det som är så deprimerande att eh, Allan att Wort också går in i detalj om hur eh, hur New Age-teorierna faktiskt hänger ihop med den här konspirationen. Och hur de alla leder dig till samma slutdestination. Så att, för det, för att, alltså, Kalleman leder ju sina får så att säga, till att börja tro på att Club of Budapest är snälla människor. Och Club of Budapest är ju skapat av de som ligger bakom Club of Rome. Och det är de som ligger bakom det är, de som, det, det, det, det är de som styr i världen. Det är en av de think tanks så att säga som, som jobbar med att ta fram regler. Via Royal Institute of International Affairs. Så du ser att den här nya världsordningen, den äkta konspirationsteorin som jag kallar det. Det vill säga den som Alan Watt beskriver, som är expert på det här. Den konspirationsteorin hänger ju starkt ihop med New age ditt dit de här gurus vill att du ska. Vill, de, de börjar säga, de här människorna ska du se som dina. De som, de, de som är ute efter att rädda dig. De här människorna ska du se som det. Och, och det är samma människor som ligger bakom konspirationen och, och som styr världen. Så att du förstår att de blir ledda i näsan, med näsringen så att säga, som, som får. De blir ledda rakt in i slakthuset av de här gurus. Och det är det som är så läskigt när man börjar se det här. Börjar förstå hur, hur det är gjort så att säga. Och hur de här New Age-rörelserna. Du har David Icke också som leder folk in i fantasi och ödlor och, och rep, ja, reptiler och, och massa hinduism. Hinduism har varit känd sedan länge. För att få folk att sluta bry sig om livet. De, de tror att vi går upp och ner i reinkarnation och sådär. Så det spelar ingen roll om vi lever eller inte. Och det var också, han också går in och försöker få folk att börja ta droger som är skadligt. Nej, du vet. Som de här jawaska och sådär. Och du har Michael Tesarian som, som börjar leda folk i, i, tillbaka i idéer om att det är några reptiler några ödlor som styr i världen och det är väldigt fascinerande historier han har men i slutändan så kom, när du börjar se vad Markitosarien leder dig så kommer du se att det är in, i Theosophy så han och Theosophy det är grunden för den här nya världsordningen med Madame Blavatsky och det var även Hitler kom också, eh, tog också inspiration från Madame Blavatsky så allting hänger ihop förstår ni de, de, de leder dig tillbaka till samma... Det är de, de liksom... De, de, den här konspirationsteorin och New Age-rörelsen är samma sak. De hänger ihop. Och det är det här som är så läskigt när du börjar förstå det här. och Om man läser i, i boken av Charles Galton Darwin som heter The, Nesta, Nesta, The Next Million Years Nästa miljoner år så säger han det att det finns... Om du ska styra människor över en längre tid så, har, så kan du skapa en religion. För den, det brukar hålla på ungefär 300 år. Kan du få folk en religion att fungera säger han. Och för att, så kan du styra människor. Religioner är väldigt effektiva att styra människor. Och de har skapat en religion nu. Och det är New Age-religionen. Och den kommer att leda folk in i den nya världsordningen. Den leder folk till, liksom, att börja tro på det här. Börja tro på den nya världsordningen. Så att allting hänger ihop. Allting hänger ihop. Precis allting. Och även, det finns även konsulter som jobbar inom företagen med att sprida New Age-teori. Du har även psykologer som är New age idag. Och inom väl... De här äh, fattiga människorna som är arbetslösa i Sverige och kommer i kontakt med karriärkurser via arbetsförmedlingen de kommer också hitta New Ages. som som, som, som eh, lärare som lär dem saker så att alla indoktrineras med New Age filosofin och sen har du ju fildelningen på internet där har du också eh, mycket New Age saker som, som finns och, så alla indoktrineras och sen så har du Hollywood som alltså Hollywood är eh, är eh, enligt allanbort en väldigt bra indoktrineringsverktyg. Som indoktrinerar folk i eh, med, med hjälp av att de, de inte tänker på att de blir indoktrinerade för att samtidigt så får de blir de underhålna. Eh, och eh, eh, idag så, så är det så att många människor i Sverige fildelar och då har de tillgång till den här hollywood propagandan och det här har gjorts med mening också för meningen är att folk skulle programmeras och indoktrineras med de här nya science fiction-idéerna och den här nya filosofin New Age-filosofin så folk är helt omedvetna om det här jag pratar med folk som är i 15-årsåldern som tror att när de åker in i ett svart hål så kommer de ut på andra sidan de tror att det här Star Trek är sant det är deras fysikkunskaper jag menar, det, det, det är så här långt har det gått Och Bertrand Russell pratade om att man, att man skulle ta barnen ifrån föräldrarna Vid en tidig ålder Börja indoktrineringen tidigt Och det har man gjort Och det är därför vi har maxtaxa i, I Sverige och, och att alla går på dagis Och obligatorisk skolgång Allt det här hänger ihop för att kunna indoktrinera barnen från en tidig ålder. Det är därför. Om ditt barn inte. Kommer till skolan. Under en längre tid. Så kommer socialen och försöka ta ditt barn ifrån dig. Det är därför att det är, de vill inte att ett enda barn missar indoktrineringen. Förstår ni? För då kommer det kunna finnas någon som säger sanningen. Och om det finns någon som säger sanningen så. Så, så kan deras system inte. Så kan de inte kontrollera folk. Då, då finns det någon som kan sprida den här informationen. Och om det är någon som vet och förstår, så kan någon sprida informationen. Men idag i Sverige är det så indoktrinerad och den attityd jag har märkt, med orsaken att jag inte har valt att göra en svensk poddradio så ofta. Det är för att de svar jag har fått från svenskar eh, om den här informationen har varit väldigt. Eh, väldigt väl, man har märkt att de har varit så totalt fullständigt indoktrinerade i eh, vad ska man säga, en typ av socialistisk eh, arbetarlivsstil att. Eh, det har varit totalt meningslöst att, att ens ha en diskussion med dem. Och jag har känt liksom att varför ska jag förhuvudtaget prata med de här människorna? Och det, det enda jag har sett där det har funnits lite hopp, lite förståelse, det har varit i USA. Det är där jag har sett en viss, en viss möjlighet att tänka självständigt. och en viss möjlighet att En viss mognad, en viss intellektuell mognad, det har jag bara sett i USA. Inte... Ja, alltså i Nordamer i Nordamerika kan jag säga. I Ryssland har jag snarare kommit i kontakt med folk som, som har varit totalt indoktrinerade i New Age-filosofin. Och eh, även i Sverige som sagt finns det ju många som är indoktrinerade. Men i Sverige, bland de som, som, som kan tänka lite, finns det precis som i mig en total uppgivenhet en total liksom apati eh, inför det här. För att det, Sverige är ett sådant system att det går inte att, att ta sig ur. Sverige är ett sånt Det är ett sånt högt skattetryck i Sverige och samtidigt så... Att det går inte att ta sig ur det svenska systemet så lätt. Vi, vi lever i... Sverige har beskrivits som ett, eh, en modell. Den svenska modellen är känd för att vara en, en framtidsmodell faktiskt. Men det som kommer nu är något nyare. Och det kommer ju till Sverige också såklart. Och eh, personligen så anser jag som sagt att konspirationsteori, det som finns på internet, till 90% är counterintelligence. Och har inte för avsikt att få det att lära det någonting överhuvudtaget. Det har bara för avsikt att eh, antingen göra dig rädd. Eller att... Eh, programmerar dig med hinduism eller, eller någon annan religion. Eller så har du för avsikt att, eh, att få dig att eh, tänka på sex eller något sånt där. Eller, eh, eller något annat. Det, det, har för, det har för avsikt att leda dig vilse, så att säga. Och det är därför som Alan Watts information att Cutting Through the Matrix är den enda informationen jag har hittat- där han verkligen håller sig till, till fakta och sanningen- och gör det på ett sätt- så, utan att försöka leda en någonstans bort. Det är därför som jag som jag har fokuserat mig på allan vårt. Samtidigt så måste jag alltså som sagt säga att- det kan vara väldigt deprimerande- att komma i kontakt med allan vårt. Därför att eh, jag upptäckte ju att- eh, mitt personliga liv kommer ju inte att kunna gå åt något positivt håll så att säga. Efter att jag har förstått sanningen så att säga, om, om, om, om som Allan Watt beskriver den. Ja, då har jag ju förstått att, att mitt liv är ju är ju så att säga redan levt nästan. Så att säga, det, det finns inte så mycket mer. Och, och det, det för att jag har ju förstått samtidigt att men samtidigt så är det ju det är ju det är ju eh, det är väldigt, väldigt roligt att komma i kontakt med sanningen hur hemskt den än är måste jag ändå säga och det kan ge en speciell känsla av att man, det ger en sorts inre frid när man kan se saker utifrån utan att liksom var mitt inne i smeten. I indoktrineringen. Och det, det kan man känna ibland med allan Watts information. Att man har den här känslan av att man faktiskt är vid sidan om världen. Nästan. Vid sidan om systemet. Utanför systemet. Och... Men samtidigt så är det ju det finns ju ingen. Det finns inget sätt att liksom att. Det Det, är väldigt, det finns ingen sätt att fly verkligheten ändå i alla tänkande. För att det är ju det finns ingen direkt religion i den. Det är klart att det finns alltid folk som försöker skapa en religion. Där tycker jag. Där tycker jag att. Många som, är in, som, som, som tycker om det här med okultism och det här med Illuminati och, och allt det här. De är fascinerade av de här maktgalna människorna eh, på något sätt. och All konspirationsteori, all mystik. Och det finns mycket religiös mystik också i det här. Som folk är fascinerade av. Som alla vart kan en del av. Men egentligen så är det inget mer än, än en annan... Eh, Folk kan, kan, kan tycka att det är intressant men, men det är egentligen bara en bisak i det här i det stora hela. För att, och det, är det, det är det som folk liksom väljer att fokusera på sånt som, som är fascinerande istället för att se verkligheten som den är. För att det, det är en grå vardag, verkligheten när du har förstått hur det verkligen är. Och hur människor produceras. precis. Det finns ett dokument skrivet som heter Silent Weapons for Quiet Wars. Det är skrivet på engelska. Det finns tillgängligt på internet det här. Silent Weapons for Quiet Wars. Och det här dokumentet beskriver väldigt bra det system tycker jag som vi lever i. Om du vill ha en kort beskrivning. För, för övrigt så finns det en bok skriven av Jacques Elal. Jag tror inte den här boken finns på svenska- men man kan alltid kolla om man hittar den på svenska. Och det tycker jag är den bästa boken- som är skriven om det här systemet vi lever i. Och den heter The Technological Society- av Jacques Ellal. Man kan alltid se om man kan hitta den på svenska. Jag vet att den finns på engelska och franska. Som beskriver det system vi lever i då. Ja, jag har gjort den här podcasten för att som sagt- jag har fått lite eh, ny, eh, nya lyssnare tror jag via sajten vaken.se Därför så valde jag att eh, göra en podcast och sådär Men eh, i princip så är det väldigt deprimerande information det här och eh, det, det är någonting som jag kan göra medveten om och det är också det som gör att folk väljer den officiella konspirationsteorin som är mycket mer fascinerande och, och pratar om immortalitet och odödlighet och sådär som egentligen aldrig kommer att ges till dig utan det kommer bara möjligtvis några elit av eliten få som du aldrig ens har sett. Inte ens i media antagligen. Immortalitet. Så. Men det var allt för den här gången. Hej!